«Ви завжди ходите у такі місця, Маргарита Олександрівна?» запитав він, коли Марго підійшла. «Тут навіть годують?» «Пил принаймні витирають», – відповіла вона йому тон. «До того ж я не в міру самокритична». Зухевич усміхнувся і схилив голову в бік, розглядаючи її. Зеленкуватий абажур хлюпнув у його прозорі очі і кристої вології, і вони тьмяно засвітилися зсередини. Потім блимнули і швидко згасли. «Скільки вам років, Маргарита Олександрівна?» «Я хвора на інфантилізм, а нещодавно до цієї біди додався ще й склероз. Вибачте, точно не пам'ятаю. А що?» Він не втримався і пирхнув. «Покличем офіціанта?» «Офіціантів тут не тримають. Це примхливі кімнатні тварини, які п'ють забагато чаю». Тож я піду до бармена і замовлю кави і хот-догів. Ліпше я сходжу сам. Мабуть, про всяк випадок вони все-таки тримають щось іще. Ви не проти? Так, будь ласка, хоч сто порцій. Зухевич підняв брови. Він, напевне, вважає мене блазнем, подумала Марго. Пробачте, як ви сказали? Хоч сто порцій, по складах повторила вона. Вираз із категорії лінгвістичних збочень – термін «знайомий». Принаймні, я чув немало прикладів від своєї доньки. Здається, такі тропи вживаються так звані художники-мазили, а у вас із Євою, якщо я не помиляюсь, є спільні знайомі з людей цього кола. Його погляд заволікся густим сивим димом, зіниці нервово смикнулися – і майже щезли. Не знати чому, але Марго не змогла витримати цього нового погляду. Вона закусила губу і відвернулася. Було якось незвичайно, що по її ранах зважився проти хтось інший, крім неї. Звичайно, вона воліла здійснювати такі прогулянки особисто. Бажано у брудних чоботях, з мішком солі на плечах, чи, скажімо, перцю. Я вас образив, запитав Зухевич, нахиляючись уперед. Навіть моя глибока повага до вас, Костянтине Васильовичу, не дає вам права ображати у моїй присутності близьких мені людей, хоч би якими вони не були. Крижаним тоном відповіла Марго, дивлячись на стіл. Надалі попрошу вас добирати слів. Мабуть, ви очікуєте на вибачення? Більш індиферентну позицію з цього приводу годі й уявити. Вибачайтеся перед самим собою. Здається, наша зустріч мала певну мету, чи не так. Нам давно слід з'ясувати питання щодо мого онука. З його голосу щезли іронічні нотки, і повіки ніби поважчали. Тепер погляд був зовсім чорним. Єва іноді робить дивні пропозиції, вам не здається? Мені неприємна ця тема, і в мене, звичайно ж, немає наміру заявляти права на вашого внука. Хоч він і схожий на Дмитра, було б непогано щоденно собі про нього нагадувати. Вона помовчала. І про пану Єву також. Я така рада, що познайомилася з нею. Нарешті. У вас залізні нерви? Так, бо маю золоте серце. 585-ї проби. Хочете перевірити? Ні, дякую. Він підпер підборіддя кулаком і спостерігав за нею, трохи примружившись. Не розібрати, якого кольору були його очі зараз. Якогось брунатного чи що? Ви дуже дивна людина, Марго. Марго не стала заперечувати, лише знизила плечима. Ви, здається, збирали щось замовляти. І хотілося швидше піти. Вона відчувала, що Зухевич покликав її не для того, щоб запитати, чи збирається вона всиновлювати Ігоря. Познав її рішення сам. Йому, мабуть, подобалося слухати, як у її косах зітхають золотаво-русяві полиски і хлюпочеться у заплямованій склянці з мінеральною водою її чорна душа. Господь знає, якого чорного походження. «Хочете пити?» – запитав Зухевич. «Якщо ви втомилися мене дражнити, то так. Зробіть мені ласку. Їдьмо до мене додому». Напевне, вона надто здивувалася. Зухевич засміявся. «У вас прекрасне обличчя, Маргарита». «Яка несподівана пропозиція». Марго не хотіла нічого припускати і просто стало страшенно незручно.